Képzelt hatalom. Uralkodom mozgás felett, és vagyok szú az élet felé törve. Hajtom végzetem magam elé, mikor eljött az időm, Kinyitom kapuit a túlsó világnak, és átengedem élő szavaim rajta.